Saúdos desde unha nova dizón de Of Mental, a Carave da Música, aquí na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, Teta Radio Online para todo o mundo e Radio Redondela, da rede Radiofusión. Edición número 67 da Carave da Música, Of Mental, oxe vamos a facer un especial adicado a El sueño de Hiparco e, de alguna que outra maneira, comenzar tamén unha serie de especiais adicado ao selo Giades Arts, creado por Antonio Díaz. El sueño de Hiparco, 1988-1998, é o máximo expoñente en España do Dark Electronic, tamén coñecido coma Aislacionismo. Antonio Díaz, cuso apelido escríbese con Y, baixo o pseudónimo de Klaus Bollmann, fundou o grupo en 1988, banda que contou nas súas filas con músicos como a Don Nork Eimert, Manuel García, Julián Aragoneses, Dr. Héctor, Dieter Klans, ou numerosas colaboracións como as de Fátima Miranda, Suso Saiz ou Luis Delgado. Foron dézanos, de 1988 a 1998. Imos a abrir esta selección musical que xa adiantamos, tiramos do álbum If, publicado por Heades Arts, o xelo creado polo propio Antonio Díaz, que responde tamén ao xeudónimo de Klaus Bollmann, en 1993. E imos xa a escutar a primeira das pezas que seleccionamos para vos de IF. Esta que abro o traballo é que está dividida en dúas metades. Prelude e Sarabande. Prelud e Sarabande as dúas metades que conformaban a primeira peza do álbum If, un traballo realizado por Antonio Díaz en 1993 e publicado no seu propio selo, o xa mítico eh, desaparecido Giades Arts. El sueño de Iparco prodigouse nos escenarios, tendo realizado actuacións en Madrid, no Centro da Reina Sofía, Círculo de Bellas Artes, Teatro Pradillo, Espacio P, mesmo tamén en Barcelona, no Sonar 94, en Vigo, na Galería Zen Ancía, en Santander na Fundación Caja Cantabria, en Sevilla, na Universidade Politécnica, e en 1993 actúa en Nova Yorke dentro da noite da música instrumental do New Music Seminar. Hai que subliñar que facíamos antes referencia precisamente á sala Galería Cén Ancía de Vigo e este álbum foi precisamente grabado en directo durante a inauguración da Galería de Arte que vimos de referir, Zen Ancía de Vigo, un evento acontecido na cidade de Vigo, donde se produciu todo isto que estamos aquí agora pois, reproducindo vos a vos en disco compacto xa, un 21 de decembro do ano 1991, di aquí eh, o, a contraportada do disco compacto que teño a mam, sobre unha alfombra de bolitas de poliestireno. Bien, Antonio Díaz, Madrid, 1968, é un artista procedente de campos tan dispares como a bioloxía ou a informática, pero cunha fonte vocación literaria. Gañou de feito varios premios de narrativa, o Miguel Hernández, o Sonata, por exemplo, e publicou o volume de prosa poética titulado La Clepsidra, edicións libertarias, 1994, ademais de ser activo colaborador de diarios como a Diario 16 ou Generación 21. Participando nestes ornais escribindo crítica de cinema, artículos de viaxes, de futuro ou mesmo de opinión. Ademais publicou o ensayo Arte, Placer e Tecnología xunto con Julián Aragoneses dentro da colección Ars Futura de Anaya Multimedia, cun elevado contido musical, estético e literario. Escribiu ademais dúas novelas, Fabius Dormido, unha fantasía ciberpunk de pornografía xenética que logrou quedar finalista no Premio Francisco Umbral do ano 1997 e que foi a primeira novela publicada comercialmente en internet en língua castelá. Ademais escribiu En funchal perdí mi nombre, un thriller de trasfondo psicolóxico ambientado nas Illas Madeira. Imos de novo a parte que a nós nos interesaos aquí en Ofmental, na edición número 67, que a que ten que ver coa música, coa proxecto neste caso concreto El sueño de Iparco. Eh, un individuo este Antonio Díaz que ademais responde, como decíamos, ao seudónimo de Klaus Volmann. Vamos con unha nova peza máis deste álbum, IF, así escrito, IF, 1993, para o seu propio selo, Giades Arts, toda unha referencia da música de vanguarda, da nova música, e aquí sí que podemos decirlo así gritando, en alto e con orgullo casi, eso de nova música, porque efectivamente se trata de cousas novas. Imos coas seguintes pezas, vamos de feito escuitar dúas consecutivas, as tituladas "Babana e Giga, el sueño de Hiparco. Pavana e Giga eran dúas as pezas contidas no álbum If, así, I, F, D, El sueño de Hiparco. Bueno, Hiparco escribe con H e Y. E este álbum foi publicado por Giades Arts no ano 1993. As creacións de Klaus Bollmann, é dicer, de Antonio Díaz, é dicer, as creacións de El sueño de Hiparco, Os discos, os seus espectáculos multimedia sempre tiveron excelentes referencias dos críticos quen resaltaron o carácter ambiental, oscuro e a alta tecnoloxía da súa obra. Os seus traballos máis coñecidos son Ambientes Hormonales, de Gallery e Eve, o que estamos, oxe, ouvindo aquí en of Mental, a cara ver música, en Radio Filispín de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, tete radio para todo o mundo e Radio Redondela da rede Radiofusión. Mais outras obras como a Música para Bosques Encantados ou Pirates tamén encontraron o apoio da crítica. De Galeri, o seu último traballo, levou un proceso de produción de máis de 4 anos. Imposível de entender fora do contexto da internet, construe 15 mundos musicais a partir de 15 obras mestras da pintura. O álbum segue a contar con colaboracións de primeira magnitude como as de Suso Saiz, Javier Paisariño, Yuri Lech ou Luis Delgado. É dicir, figuras de primeiro orden eh, establecidas en algún caso no Estado español, como o caso de Yuri Lech, e eh, outras nativas do Estado español e portuguesas. Como súa acontecer neste caso concreto, non vamos agora a analisar aquí as cuestións socioculturais que, digamos, sumarse en todo Español con respecto a outros países do mundo, pois as figuras de Luis Delgado, Suso Saiz, eh, Javier Paisariño, por que non? O propio Klaus Bollmann e dizer, eh, o propio Antonio Díaz, figuras certamente de categoría suprema, por decirlo así de claro. Antonio Díaz, que é quen está detrás desta música, quen está detrás deste proxecto, El sueño de Hiparco, dirixou tamén durante cinco anos, entre 1990 e 1995, a compañía discográfica independente Giades Arts, que precisamente publicou todo isto que estamos aquí ouvindo. Pioneira no Estado Español na difusión de música electrónica e de novas tendencias, é dicir, un selo realmente Que, dito así rápido non nos merecemos <ríe> para que vamos a estar con historias non bueno, no lo merecemos por suposto pero vamos, un xelo extraordinario con todo que lo significa volvemos a IF eh, subtitulado non o dixemos Violín Electronics and percussion Suite unha suite para violín, electrónica e percusión que como antes dixemos foi executada en vivo Na Galería de Arte Cen Ancía de Vigo, no ano 1991, en concreto un 21 de decembro, na inauguración de dita sala de dita galería Cen Ancía de Vigo. Imos con tres pezas máis consecutivas deste álbum If El Sueño de Iparco 1993 e Adesarts, ou vimos por orden de aparición Largo, Chacona e Monodia. Esta última pez acó a co colaboración a voz de Fátima Miranda. para nova globa utrun Largo, Chacona e Monodia, esa última peza na que contaba coa colaborazón Antonio Díaz, El sueño de Hiparco, de Fátima Miranda, unha das voces da vangarda estatal, eh, comparável, podríamos hacer así un parangón con Meredith Monk. Vamos a seguir dando algunhas pinceladas máis ao respeito do, do artista, do músico Antonio Díaz, autor, ademais de todo que xa contamos aquí durante esta case hora que se vai cumprir, do controvertido poemario de ciencia ficción Sexo Cero en Gravedad Cero e de Mundo Artificial, publicado en temas de hoy, un volume de filosofía radical acerca das novas tecnoloxías, xenética, internet e clonación. Co dirixiu ademais e escribiu a curta metraxe Labios, que recrea unha historia de realidade virtual e de corporacións niponas, coa colaboración de Julián Hernández, Rai Loriga, Juan Manuel de Prada, Lucía Echevarría, Jesús Palacios, Marcos Giralt, Pedro Maestre e outros escritores da nova xeración. A súa última novela, titulada Unicornio, fala do fin da aventura da morte a traveso da tecnoloxía e das religións. É un dos seus últimos traballos audiovisuais. O longametraje of foi rodada durante o ano 2001 e levou-no por unha ducia de países. Hai algunha nota dentro do libriño, este que teño aquí, eh? Do disco compacto que fala de, o que se pode escoitar da obra if que o que escoitamos hoxe, esta suite para violín, electrónica e percusión, de El sueño de Iparco, e di o que segue. En Yves recrease unha atmosfera medieval enrarecida, o traveso dunha singular colección de danzas sintéticas. O uso intensivo do órgano en casi todos os seus registros O violino procesado, ás veces irrecoñecível, a percusión clásica proporcionan a textura ideal para engarzar os complexos e variados timbres dos sintetizadores. E nessas notas, remata Antonio Díaz, El sueño de Iparco, coa seguinte recomendación: Recoméndase escoitar if merodeando por unhas catacumbas durante unha fría noite de novembro. Eh, Imos xa a despedirnos por hoxe en edición número 67 de Off Mental, a Carave da Música, aquí en Radio Felispín de Ferrol, Radio Redondela, da Rede Radiofusión, Teta radio e Radio Calimera de Compostela. Imo rematar coa peza esquercho, non antes recordaros que a ben semana volveremos a estar aquí nesta mesma sintonía, e que podedes seguir todas as incidencias puntuais do programa, dicir volver a escoitar o programa, nos cretos así en detalle en offmental con duas c, .blogspot.com. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstro. Até a semana que ve.